Agurrikus lexamaldan, asmozoro batek nakar, etzait ez dela asaldan. Mundutik alde mundu aliteke aldan, zora garria ez aldan, bide gorrian Mundutik alde eginik, mundu aliteke aldan, zora garria ez aldan, bide gorrian Haize kontran oaztu zen, okerraizeak guruan Aspertuko aizlenako laguntenekin buruan Mire asmoak ez gomen, ez buru eta ez zankan Zora garria ez zaldan, bide gorrian butegina, aspaldi gaitzeko meta Meta hartaran oani, izan arren turmaleta Bide lausa murberdina, baino nahiak utut Doragarria ez al da bidegorrian aztalka. Eta beste haste batez, bizik hartu eta bagoaz bidegorritik. Kordokian ere beti nabilena. Egia esan tentazioa izan dugu, Bilboko arenalean dagoena kanpadan geratzeko. Errefusiatuen aldeko ekimena izan da azken hilabeteoetan, harrera osoak izan dira Bilbo eta Bilbo hiri osoa, eta orain harrera osoak bukatu eta arenalean kanpatu baina hori ere nonbait debekatu. orduan zer ikusten da, guru bat eta bianka, bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da. Egun sentian astalka, arrastirian astalka, gau eta egun astalka, gerritu gabe astalka, buru bat eta bianka, zora garria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Zebarruan astalka, euri azpian astalka, elurganean astalka, eguzkiraino astalka, buru bat eta biankal, zora garria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Gumpinik gabe aztalka Kalganik gabe aztalka Katerik gabe aztalka Guru bat eta bianka Zora garria ezalda Bide gorrian Bide gorrian Bide gorrian Eta bai, gorripidean jarri gara, udago jen bete-betean, udazkena da, Euskal Herrian egun batutan euria eta bestetan egoa isea, aldaketa garaia dira, aldaketa klimatikoa egunetik egunera, urtetik urtera, ari gara bizitzen. Baina gaur, kulturari tarte hengo diugu bide gorriti zailonetan. Aro ederra dagoela eta musikalagun murgilduko gara, gure sortkuntza eta sortzairekin. Horretarako gaurkoan bi artista izango ditugu gurean, batetik Xabi Bandini, bere garaian Kerobia Taldeko abeslaria izandakoa, eta gero Urrunago Kirmen Uribe harrapatuko dugu. Izan ere Kirmen uribek bilboko Kultur Etxeako Museoko Alfabetoa osatu du. Zera maratseta It... Bazairean Kei nabar hitz Bortu goretan Zirimolaka Shaltoka Papogorri Ahan patu bat Karrikan shaltoka Elur malutak Juri Zirimolaka Haizean zirimolaka Shaltoka Papogorri Ahan patu bat Karrikan shaltoka Papogorri papo gorri mm mm El dugu, baina solionez ez da elurrik Iruñan honetan, baina Labek Aizpak denborarekin Labek Aizpak eta Territ entutengenituen, Territ gure aspaldeko laguna, bere garaian Kalakanen ibiltakoa, eta orain begi bakarraren bidaia egitera goaz. Bere buruari galdetzen zioten beste bidaiariek zeinotezen espediziorren zahama eta pena zorina egin Eta jaren erdibidean Itxasora salto egin zuen Ez zer utzin gaube Bitakora notak zioen Artikoan uro zetan desagertu Eta gi bakarraren biddaia edo begi bakarronen sortzaile zabi bandini dugu eta gaur gurekin da. Arratzaaldeon zabi. Araratzoaldeon baitatzoi ere ze zaabiltzte. Ondo ondo esan beharko. ez oh, ondo posta naiz. Kantatuikuzu, zer da begi bakarraren istorio hau muntatu duzuna azken istorio hau. Bueno, Lehennik eta den de, eskertzea zurekin erratua egotea eskartzea, eh? nire disko berria gaukkeztekon, ba, Ba, da, behar nik, aterazun duan, e, bakerla bezala, aterazun duan lehen biziko diskoa, eh, aspaldian kero behekin ibieta, ibietakoa gara, eta, bar eta, bueno, urte iluzionetan gutxinaka, e, bueno, Madrid eraturdin nintzen bizitzera, horrein Madridan dago, eguralde dago, eta, eta gutxinaka joan nintzen kantu sortu bat egiten, eta, bueno, animatuna diskoa bat eratzera, horrekin begi bakar eta zer kontatzen duzu disko horretan xabi? Bueno, begi bakar e, da beti gustoko izan diut e, disko bakuitzaari historia bat jartzea edo historia bat disko batean diuztea da eta harrenkontan ere bai ere pertsonaia pertsona hau e, begi bakar da, da eta diskoan ba, bere nondik norakoa kontatzen da, e, esate baterako, Begi bakar, eta orain esplikatuko dizuetako da hobeoz zer den ere zago begi bakar. Baian da bere de Sager episodio dago, gero bere bidai baten, bere bideoiaren episodioa eta gero bukaeran bere aurkikuntza, ez? E, hor dago, adibez, abesti bat aurkitu zaitu begi bakar, non non bat ateratzen den bere biatzera eta ber, ez? bakar biatzera. Eta eta begi bakar Begibakar, ez da, kaso ditatez, eurten den pertsunei bat, baizik eta, haurten, deskubrituduan pertsunaje bat da, da, gizakearen tapiztearen artean dagoen esperbait da, eh? eta, menuen, jolastu nahi nuen e, gauza ideia batekin. Dela, nola, gizakearen pasio eta bakoitzaren proieksioak, eta eta beldurrak, pozak, Hori, hori. Eta baita bizontearen edo e izaera permanentea duen hori, bai? Horren artean, horren artean mudan dagoen zerbait, eh? Eta ordan, oso curioso da noretzako, nola e personaje honek lortu izan duen izaera oberena erdibideko gauza da Azkenean ez bizi ez bizaki. Hori hm, da berri bakar. Eta bere bilea abiatu zara, berearekin jolazia analizara, baina ze interakzio topatu nahi duzu rengonetan entzunlearekin, publikoarekin? Bueno, asuntoa da, nik hemen Madrile nere txetxiki-txikian, o behatzi metroko pizu txikian, estudiotxo txiki bat jarri nuen, bueno, nere tramankula jarri nuen, batipat, bat, nere tramankulak, eta, eta diskoan orkutuko diren kantuak oso diz, e, kantu lauak dira e, nik uste dut horrekatu ariola politak entzuteko akustikoak eta sintetizare batzuekin eta jolasekin. eta horre ere proposamena nire, nire proposamena da e, gehien bat gehien bat e, diskoan entzuten duen edo zeinek, bai bi gauza egin ahal izatea. Bat. Kantu ez desterigabe dizutatzea, hori posibilioa alen bada, ba, ospatzen dut. Eta bigarren, nahi izonezkero, arutzago joatea, eta begibakerraren bidaiaren hauek, eta nik ekartzen dituen refleksio puntu batzuk, gogo eta batzuk, horretan ere murgiltzea. Hori ere, opzio, opzionala da, eta norbaitek, norbaitek, ba, nirekin pidea jorien goalu, ba, hori bai, benetan azpatukan dukeela. Esan dugu bakarka ari dela gaur egun Sabi e, Ubandini, bai. e, eta disko hau nola sortu da, Sabi? Ba, esan bezala, hori, duela urtebete, Madriela gertzintzen bizitzera, eta bainera, duela urtebete, nagoen orzo konmentzen dutak musikarekin jagaitu edo ez, bueno, en fin, beste puntu bat zan nagoen. Eta, eta nola, gutxinaka, gutxinaka, kantu bat egin, beste bat egin, eta nola eskubritu izan duan, nola, pasa izan dena da, nola baita nire burua unkitu duela, eh? e, ba, gitarra eta hotz simple batekin abesten, eta hori bat batean, beste gazetari, beste lagun batzuekin e, komentutu bezala bat batean, hitz bat, etorrezaet nire burura, gurte guztiuntan eta disko guztiuntan, dela, nahi kotasuna, hau da, gitarra, hautza, hiru tramanku, sintetizador, sintetizador batekin pentsatzen. Jope eskeauneretako nahikoa da ongitzen dit Eta orduan, ba, ba prozesu kantuen prozesua edo diskoa prozesua ildor patijuanda, horregatik ez da ni zulen, ba disko, ba, e, e, erraza dela, uzte dut, eh zuten agradable dela, eh samarra ez eta ba. Ez dago la eh efektu Baizik eta nerezako, eta hau nerezako, ezakit, eh? nentsuleak hor leku esiko duen, baina nerezako bai historia izugarri handia dago Eta historia handia dago, e, zurzeuk bakarrik egina, nola moldatu zara diskoa bere egiteko, orain arte beti, talde baten laguntza negon zara, orain bakik, bai. bakarri zaudela, baina hausardia bai. ere beharko da, horrelako lan bat egiteko. Eh, bueno, esan duzun bezala, bai, ni gauza guztiak ni grabatu ditut, baietxean, bai, gitarra zinteista, hori, bueno, en fin, agertzen den guzti guzti hori, ni grabatu nire txokotraman kuluekin. Egia da, gero eh, Aitor Ariño, Lorenzo Rekortzera, eh, eraman genuela, beti bezala, eh, beti namaten ditu gara lanak hau eh, mazter izatzeko, konkretamente hau mazter izatzeko, eta, eta bueno, E, bueno, azkenean, ba azkenean kerobian eta antikontinenten, badian ik naukaan nik, nik eraematen nuen sama gehien, konposaketak egiteko momentua eta bar, oran zent sorttatik besterik ba, gabe jaraititu duuz lanean. Eh? Baina egia da e, berigo pizkete manten zida hasieran e, ba, nire taldekde bat D ez? Ba, Azar eratzea, e, hau da, e, argit eratzea zer bat, e, nik egiten nuena, saib bandi egiten zuena, munduari ezkentzea, hola, gordinik. Eh, eazte pasatuko orte, orte zen. Baina, hori zan da, niretzako bentzat, urtontako ikaske polit bat. Eta da, nahi kotasunetik, bale, inkluso, inkluso, ba, onduak eratzen ez balin bada ere, ez dela ezer pasatzen. Baguk guk eh aurkitu saitut begi bakar kantuantsungo dugu orain eta zurekin jarai go bizketan begi bakar nu zaude begi bakar oral sauden begi bakar Dei egiten genuen, ko baiz oztuen atari etatik, argia desagertzen den lekuetatik. Ez gaude bakarrik, argi hartu genuen, Zuzia balitz bezala. Salba bidera biatu ginen, Pareta izostuetan eskuak laba indu. Garri begiratzen genion. has una ta da Zagezia Tenkatu eta iaute Eguzkiruntz Gabaerortzerako Aidera Salto egin Paleen artean Rantzatu eta muditu Esta luna rey duras, me sentaré y cosquezuna, me dituz zaitut begi bakar da, begi bakar diskotorio honen hirugarren kantua. Eh, Diskoak zabi bost kantu besterik ezten diuz ezta? E, diskoak hamar kantu ditu eta bueno bainera bai e, disko guztia entzun daiteke eta salgai dago saibandini.comen e, eta dendetan ere bai, elkar eta, eta bueno, disko de, disko netan e, salgai dago ja, eta animatzen dut entzulean e, guztatu bazaio, ba bandini.comera sartzea hor daudelako dago begi historia idazita eta baita ere eh audio kontakisu bezala, eh entzungarri dago historia bera, bale, kantu ezaparte histeria dago eta bueno, arraziak dira eta, guzti, eta nik uste gauza guzti horiek eta nikuste gauza norbeti de garria gain gauza polita dela, hori, xaiobanini.comen sartzea eta fisia geiago inbestigazioa, ez? Eta esatu zenuen bezala E, diskoak bloke batzu ditu, bai? Eta esan genezake lemisiko blokea eh ba balau bat da dela, eta gero main gero 10 arte, 10 arte 10 eh track ditu. Eta esan duzu hori, beraz, e, historia transmedia bat edo bada eta webgunean zaude, historia bat kontatzen duzu, e, kantu batzu daude eta norbait badago interaktuatzeko edo modu bat Bueno, eh, nahi duenak esarek sozialetan, esarek bandinen e, akitun nazake, ba, Instagramen eta ba, Facebooken, eta hor, komentatzen ditu gauzatile bat, eta hor, bueno, ba, elkarrekin hitz egeten dugu, gozi buruz. E, bueno, eta, eta gero, bueno, nahi duenak ere, ba, ime jauka, nire zer beti hartzeko, en fin, hemen erritxikiagara eta Eta irekia gauda guztia. Eta alde horretatik, zer nolakoa izan da feedbacka entzulekin edo jarraizzailekin? Ba, bagina, patxi, egia esango izut. E, arritu zait, e, arrera, e, baina ez hainbezik kantia deagatik, baizik eta kalidade deagatik eh aretu face txamutasunarekin hartu den lana hau eta nola azubezalako gaztetari eta erratietan, telebistan, edo mediotan edo jendea kroar nola e, feedback, feedbacka mandidan hori ba, txamutasun handierekin, ez? Ba oro, oroar gustoko utela, baina hortik kara eh? Eta dauden ez zaiko importanteena, eh? Da da klaren Un kitu sayela, un kitu diela. Orduan, bueno, hori ba, orola balen bada eta eta bueno, batzuentzat betzat hola da. Hau bai benetan, betan zoragarria dela ni destacar eta eta azpatzeko moduko gaur bat. Eta noiz urbilduko zara eh lana e, jendaurrian orkestera? Bale, bueno, orain, orain, orain banabil prestatzen alberto izabarekin, eta beste ekipo batekin zuzenekoak, enkausatxikiak, enkausatxikiak prestatzen ari gara, e... eta nik usta dut azaro bukaeratik eratik, e, bertan egongo nezela, dai, saio-8 e, bat ematen, e, nere zalez hau zeretan, bizatuko dut, nu, no ez eta hau eta hori bai, hauztia honetan e, Iruñako karkiri elkartean, Eh, Denda txiki bada, elkarte txiki bada, lagun zaharra ditugor, eta diskoheri buruz itzein nolugu, eta, bueno, kantu gartzuk ere joko joko ditut, hor ba, bueno, ba, laguna artean ibiltzeko, eta diskoaren ondik nolakoa ba, esplikatzeko, eta gero bainera, e, e, gazta bizketa, tartxo bizketa ongo da, horrean, ba, parada politizango da estagoaitzakiri beraz, eh, es joateko, es entziteko edo edo es hurbiltzeko. Bueno, nerezakoentzako plane ezi, plane sinio baina, eh, laga familia artean hortze, naguena gurbildu, naguena hurbildu daiteke eta eta eta beribaka hori disko ni buruz bizkatzoa gehiago jakin, feedbacka lortu, en fin, ba hori, lagun arteko solasaldi bat zan. Bai, badute beste galdera bat, eh, Xabi, eh, egia da, kerobiak, beti istorioak eh, kontatu izan dituela, beti eh, gai bat hartu bai. eta konzeptu bat eta beti landu dituzue, baina horrez gain, bai kerobiak eta baita zuk ere orain, Xabi, eh, sekulako bideoak, sekulako bideo zorkuntzarako gaitasuna izan duzue. Eh, zer zer adilasin nahi duzu guzti horrekin, zer, zer dakar horrelako bideo bat egiteak? Bueno, le mismo eh es digo comentatuz aniik leik bat egina diot eh guztiontan, guztion gehitzen joan den jende jendeari, es Zabian goz da diseinatzailea, webaren diseinatzailea, diskoaren diseinatzailea, ninguztelan polit polita egen duela. Gero bor jale zau, bor jale zau da videokliparen zuzen daria. E, e, aizu batzi, konfesatuko ez du, bere ezkutxe genuela erabat, erabat videokliparen lana. Horra, izan zen gauza bat, bat ba, berak, hasi eta bukatu zuena. Ez? Gu konbukatu gu, gu, guentuen, Ni eta Alberto. Konbukatu, konbukatu behintuen iruñako, e, Star Radioko, nabe batetan, eta hanpazaren egun bat, e, disko agrabatzen, oza, sea, biroklipa agrabatzen, eta amaitza hori da ez. Baina, egia da, eta, eta zure komentario hau hartu nahi dut, e, esplikatzeko, nik uste duela e, musika bera, berez, nahikoa dela musikari baten dago, hau obioa izan ertekia baña sentua da, eh ni asko maitzu duela eta neri bezat oso beharrezko egiten z dela bat sortzea disko bakotsaren inguruan. Esan edit, eh entzuleak imaginatu dezan, ba, leku bat, e, irudi batzuk, pertsone batzuk, e, nola eh armat arman zerman dokaten, eta abar, ez? Claro Eta horretarako, ba, horretarako beti kontatu izan dugu ba, maite gurutxaga ilustadure ekin, klipak e, bueno, ba, eta biokipak egite duzen pertsona ezinu behar ekin, lehetsu ez pertsona askorekin. ekin. Klaro, beraiekin batera lortu duguna unibertsoa gehitzea. Baina beti, eta horrela da, beti beraien kulpaga eh? ez dugu ino eta oren kontan ere ez dut inoiz indikazioa erkeman. Beti da, haurengontan, bor jale zaoan e, Bira, kantua dago Zuk zeuk Ba, ibilitakoak gara e, Entzungo duen kantua Sortzi garrna da tracklistean Eta horrekin zabi, ba, pena Baina gurtuko saitugu Segi sortzen, ensaiatzen, lanak egiten Eta ia noiz jendaurrian Elkartzen garen Oso, hando, patxi eskerrik asko so, Ratubura ratu onen La sentí tu seno y viví de taco agara viví de taco agara viví de agara ko gara non nogla por to se tu en bidertzeko ideiaiek ignori serezangawe ale intu zu, zure Y geratu zen bai basa mortuan, tuan y Militakoa da sari bandini, militakoak dira eta lusaz e, keirobia taldekoak. Eta horregatik horren esperientzia derra, horren kantu sumeak, baina zuzenak eta jendearen gana hain ondo elzen direnak. koa da gitarra pal bat, gitarra goxo bat eta doinuak sarten dira eskuaren ikutukera hori ere somaten da eta estudioan bera bakarrik gitarra eta erritmoa eta bere hautzarekin egin duen begi bakar istorioa. Pedir perdón cuando me toca. Pero esta vez va ser que no Pasal día y me pregunto ¿Qué hace un hombre como yo? Lehen mundua eta arraina kantua izan dugu entzun gai, aspizik, eta lengua El mundo y el pez da gente tan fría con mío esa Bearg begi bakar disko honetan eh, kantu dira eta hoietako biru gaspelanias dira solo quisiera ser mejor vistiéndome de las expectativas hacías como tú y yo. mira amor no sé qué decirte eh. de nada tuvimos la culpa hasta que Nos convertimos en fugitivos Huíamos hasta la amanecer Ya no soy aquel invencible Solo quise ser mejor no me de las expectativas Mathias como tú Asandre y fuego y asandre y fuego Ba entendiendo y entendiendo Asandre y Eta saibuan dini utzi? Bilbola gatoz, saskel taldearekin, ertzainak taldearen berzio bat, eta bidai luzeago bat egingo dugu. Zabibandini Madeline utzi dugu, eta oren guan hegazkin hartuko dugu. Adi Dardarez nagoate aurrean jodzen Tuizkitu zizer doildu La latzenan suena Y la ordu hau e A lucina se o ate Recorda la altodura Eta esan dugun bezala, bidei bat egiteleagoaz, eta telefonoaren bestaldean urruti, Kirmen uri bedakoagu. Arratzaldean, Kirmen! Arratzaldean! Ze moduz New York alde horretatik? Ba oso ondo, oso gustora! Ez dakit zirenak entzaten dituzuen. Ba iku pettatu dugu. Nago, ba New Yorkeko eko liburutegi publikoan, hemen eh, oso eraikin ezaguna da bosgarrena benekoa zoragaria oso, oso toki polita hiru liburu daude hemen nire azpian. eta anantxeago beka bati esker ba, badituzte beka batzuk, eh, hemen eh, li urteiko eh, bekak dira eta haabost ematen dituzte urtean hamar dira ikerlarentzat eta, E, ba, bost sortza lentzat orduan, iru nobelarako eta bipoesiarako, eta mundu zorako iru nobelagile edo nobela proiektuen artean baneure haukeratu dute Euskaraz, nobela bat idazteko proiektua New Yorken zaude, liburutegi batean, liburu artean ikuste zaitu orain ere, imaginatzen dugu <laughs> la, lan orduak direla hauek zuretzat, hemen Euskal Herrian sortitardiak dira, zordu da orain New Yorken E, ordu bitarriak Eta, bazkaldu dozu? Bai, ba, bazkaldu do, demen ja goiz, goiz bazkaltzen da vale. Gaurko... Gaurko... Bai, ama bitarriak aldera edo, dure Gaurko... aito namonen moduan Gaurko haitzaki akirmen, e, Bilboko Arterretako Museoak egun gamar urte bete zituen aurreko hurriaren bostean Eta inauguratu zen Bilboko Museoaren alfabetoa Eta hogeita amaika letratan, atik zetara, eta atartean TZ, TX eta TZ direla, ba, alfabeto bat osatu duzu, eta e, jendeak, publikoak artea e, disfrutatu duzuan, ba, gelaz, gela, letraz, letra. azaldiguzu proiektuaren ondin horako akirmen? Bueno, proiektua iristen da Miguel Zugazaren aldetik. Beran nahi zuen hola, lankidetza egin direkin, Eta bere ideia zen pixkaak buelte ematea bildumari, ez berak esaten zuen, ba, jendea Bilboko Museora joaten zela bakarrik, ba, aldiz aldiko e, ba, erakusketak ikustera. ez zela joaten betiko bilduma ikustera, ez jendearentzat ba eza alguna omen edo ez. Eta be, bere ustez eta benetan Bilboko Museoak ba, zerbait ona baldin badauka da bilduma. Orduan, bueno, hazi ba, zen, ba, e, goiti beraldatu nahi zuen gelen korazioa, eta baita ere erakusteko modua. Orduan, buru datu zitzaigun, ba hori ez, zergatik ez, ba antolatzea gelak, ba al alfabeto bat izango baliz bezala, ez da? Ez nahi baita, ez e, antolatu gelak, hartiarren ba, historia kontuan hartu ba, antzinat antzinako lanetan, lan klasikoaek gaur egungo artea edo arte modernoa, eh, horrela beti egiten den moduan, baizik eta itzen arabera edo ideien arabera antolatu e, ba, bilduma babildumos. Orduan, horrela indugu, ba, gela bakoitza da. Letra bat eta letra bat lotua doakio itz bati, orduan, A da artea, B da bilbo, Z da, eee, hori, e, eee, hiria, ba, hori da, citizen, eta horrela doa, dedezira, eta horrela, ba, bakoitzak, ba, itz bat dauka gela, gela bakoitzak. Orduan, gertatzen dena da, ba, aurkezpenan ezaten genuen bezala, ba, uno, eh, kuadroek, edo margoek, beste, beste bizitza bat hartu dute, ba, Normalean, arte klasiko guztia batera horten zen, eta arte barroko guztia batera. Arte e, neoklasiko guztia batera. Eh, bueno, e, impresionista guztiak batera, ez? Da, ba, batean orain daukazu impresionista bat, ba antzinateko lan batekin edo euskaldun bat, ba ba nazioarteko, ba, e, ezagun batekin. Orduan harremanak oso-oso bestelakoa dira, ez? Mapaten ba, ematen du, ba bueno, ba pozik daudela obrak, ez? Ba harreman berri bat, eh, ba hasiko lotu bezala, ez? Ba neskalagun edo mutilagun berri bat izango lotu bezala, ez? Eta eredua bada, adibidez, Ejeplu asko da baina bueno, adibidez, Baconen obra batago eta ondodan subi aurreren arraunlari badauka, ez? Hala. Ba, kamizeta erdi apurtuta, eta bueno, oso bitxia da, zeharreman sortzen den beraien artean, ez? E, Beikonen e, obra queer bat, eta ondoan ba, artetaren arraunlari euskaldun bat, ez? Eta gero baita ere, ba, ba bueno, ba, utx e, izeneko... aurrekoa beikonetarteta dago desiran, eta utx izeneko gelan adibidez, daude, ba, murillo bat dago, alako ba, margo Klasiko bat, San Pedroren damua saltzen duena, oso tragikoa da, eta gero, onduan, hoteizaren, ba, huts, ba, nola baita, filosofikoa, ez? Eta, bueno, ba, ikustu dut, oso oso lotura bereziak, lortu direla, nabarri zeneko gela ere ez, ederra da, oso, orde Ruiz balerdi, orde dago zumeta, ez, euskal abstrakzioaren gela da, nola esan, eta moian ore bai, Eta, bueno, ba, gelak oso, oso, oso bereziak diraan ikustu dut, erretratuaren ere ba, ikusgarria da, odernez edo besteari buruzko gelarenik oso, oso guztoko dut, ez bestea. Norabait gizartetik kanpo geratzen edo diren ba, ba, pertsona horiei buruzkoa, ez? Eta, bueno, zubi ere bai edarra da, bain bat zubi ezberdinekin, ba, bueno, ez horrela, horrela antolatu dugu. Nik nahi nuen, eh, nire ideia ba, itz batzuk, ba, hazieran eh, beste batzu ziren. Eh? P-politika, sartu nahi nuen, edo ez dela ku kuier, baina konduratu era <risa> bilduma, bilduma, duela, ematen, ez duela, emisperako ematen, bilduma ederra da, milaka horra daude, baina azkenean gaibatzuk ba, ba, ba, zkutuan geratu dira, edo isiltean geratu dira, bartearen ba, ba historian, eta biluok ezin izan du jasori. Kirmen, eh, zuk eh, baduzu harremana eh, museonekin, Zure novelaetan e, arteak badu presentzia bat, e, elkarrekin ez natzeko ordua nobelako kuadroa, portadako kuadroa, hor erakusketan dago undi-aundi, gezalaren kuadroa. Bilbaunio e, bilbau novelan ere e, arte e, eta erako hori badago hor, eta... Eta ze lotura ikusten duzu eta gehiago lan hau egindu zunean edo lan honi ekin dugu literatura eta artearen artean? Bueno, literaturak eta arteak gauza bera dute, ez? Azkenean da, da bizitza jaso, ez? Artea da izpilua, izpilua da azkenean, ez? Arteak egiten duena da, errealitatea irudi batekin jaso. Oduan, ba, literaturak ere hori hori nahi du. Ez? bizitza jaso. Pertsonak beti izan du joera ba, analogiarako, esan nahi baita, hau e, bueno, ba, e, prehistoriako ba, artistek, ba, margotzen zituzten animaliak, nola baita animalien ondoan egon nahi zutelako. Ez? Ba, hori da, ba, buk, etxean Ba, ba, maite dugun pertsona baten argazkia jartzen dugun bezala. ez, ba, di, Agian pertsona eri hil dago, baina gurekin dago, ez argazkia ondoan dago agulako. Ba, Urra historian ere gauza beraiten zuten, animalia pintatzen zituzten, animalien ondoan egun nahi zutelako. Eta literaturak ere badoan hori jaso nahi esan du beti. ez. Bizitzan gertatzen ari dena eta desagertzen ari dena jaso nahi izan du beti. Eta baita ere realtateari beste forma bat eman. Horretan ba, bate egiten dugu ez, bai literaturak eta bai arteak. Artista askori erreletateat zaile gustatzen. Ez direra eroso sentitzen munduan gizartean eta gizarte hori bestera era batera ikusi nahi dute. bestera era ere imaginatu nahi dute. Orduan abstrakzioa, surrealismoa hamettzen mundua utopiaren mundua distopiaren mundua baita ere, hortik doaz, ez, nolabait, errealitateari buelta bat eman nahitik, eta eta arteak egiten du kuadroen, eskultureen, orain, gaur egun instalazioen bitartez, baina, baina literaturak egiten du baliburuen bitartez, ni oso arte zalea naiz, eta genera iruditzen zait, artistak oso hausartak direla e, beraien plantementu estetikoetan, eta asko ikasten dute beraien gandik, eh? oso oso urrun urrun, urrun eradoaz. Adibidez, nik uste dut, literatura e, ba, figuratibizmoan oso, oso oso geldituta bezala dagoela, ez da? Dala baita, bueno, ba, historia bat eraiki edo asmatu nahi du, nahi du idazleak edo novela gileak, eta hortxe geratzen da. Baina, bueno, artean sekulako iraltzak egin dira. Adibidez, Txomin Badiola, ez? Txomin Madiolaren belaunaldia da pelle dator Txili da, eta izan, mendiguru, e, bazterretxeat, hoien atzetik, ez? Ze gintzuten bazterretxeak eta, bueno, ba, betiko euskal material, nolabai, klasikoak erabili, harria, burdina, burra, beraie, beraien eskuekin landu. Eta joan badeolak, adibidez, ba, hola, auki zahar bat hartzen dizu, edo, edo, edo, edo, edo, kutsa zahar bat eginda dagoena, industrialki eginda dagoena, Eta eskultura batean sartzen dizu, berak eztu sortzen egurretik edo goletik edo arritik lehen bezala bezeketzen, bueno, bertziklatu ditu behin eginda dauden gauzak, ez? Orduan, ni beti zaten dut, jo, literaturan ez inalda ina hori egin. Zergatik asmatu behar ditu beti historiak, edo egin alda asmatutako, edo bizitutako, edo benetan gertatutako historio batekin literatura, ez? Ba, nola baitu? egin dako bat, fabrikan egindako dako bat. Eskultura bihurtzea, duxan egin zuen hori lehen dago izi, bueno, baina, badiolak eta irazuguta horiten dute, eh, ahi hamargotu egin dute gainetik. Ba, zergatik ez, Benetako historia bat, novela batean bihurtu, bez? Eta hori frogatzeko edo ikusteko e, iririk propos zaude behargoa da. E, Zer topatu duzu New Yorken bidai e, honetan bisita e, honetan egotaldi luzeagoa da, artearekin kulturarekin, bertako janari eta hizkuntzekin izango duzu hartu eman berezirik ezta? Bai New York da. Ez da, ez da estatu batuak. E, estatu batuak eta New York, pff, nik uste dut, <laughs> ez berdina direla, ez? E, New York beti izan da errefusiatu hiri bat. Ona jendea tortzen zen, portura, baya, gerretatik zetorren, edo gozez egoelako zetorren, New Yorkera, eta kanpoko jendea beti ondo hartua izan da. E, beste gauza gara, e, barrualdeko estatu batuak, Ba, ba, konservadori hori, eh, edo eskumako estatua batua hori, eh, ba Trumpen estatua batua nola baita izan. New York beste beste aldean dago, eh, beti jodu askat, askatasunean alde. Zer hartu dugu? Ba, bueno, ba oso jende irekia, adiez, e, New Yorkeko liburutegik publikoan asko ari e, ni, nire lana eta oso oso gainean egoten dira beti, beti daude depressed laguntzeko, hori du New Yorkerrak ba, ezaugarria, prest dago labeti laguntzeko, oso zabalaz da, eta gero arte mailan eta musika mailen eta bueno, ikaragarria da dagoen mugimendua. Eh, ezaten da hemen, jendeak eh, ez duen ez ba, etxean sukaldatzen, ba, egindako janaria erosten du batez ere, Ba, zukaldeko eh, armariotan eta liburuak dituztela. ez? <girrisa> zukaldeko apalateiketan eta labean da, dena liburuz beteta dutatela. Oso jende kultua da eta kultura zalea da. Eta, bueno, ba, ba gauza oso bereziak gari dira agertatzen, diorken adidez, e, antzerkia dago oso modan. E, Bate hon batek esango du, ez? Horainzeria edo dut, eta baia da, baina benetako aktorek, ja, Edo, bueno, aktore honek nahi dute antzerkia egin, eta gero eta gehiago aktore gehiago jotzen du antzerkira, eta idazle gehiago jotzen du antzerkira, horre gertatzen den, ikustu dut Euskal Herri nire oso antzerki nahi den dela. Baina, bueno, holako gauzak ikusten dituzu, edo kale, kalean kantatutako opera, opera modernoa, e, ba, kontemporaneoa. Ba, adibidez, ba, dagoen, e, pasaren aste buruan egon zen, High izeneko parke bat, Parke hau dago eraikia eh garai bateko tren trenbide batean goitik pasatzen zen iriaren goitik pasatzen zen trenbide batean parke horretan ba, mila 1000 operabeleslari egon ziren kantatzen batera ba hori halako gausak egiten dituzte ez pizka bat beti ari dira 1000 ba, nola gauzak bestera batera egin eta beldurrik gabe hemen, hemen ez dago beldurrik ez gustut Hor pizkabat Euskaldun badula joera hori pizkabat konservadorea, ez? Giztut, ausartago eri izan beharko dinatekela, ez? E, Igual da gure kultura gutxitu esan delako iguali gabe. Ba, bueno, askotan literaturan batez ere baina izan dugu poko eredua kopiatu eta, bueno, nola baita literatura klasiko bat eraiki gurean, baina, baina nik uste dut. Ba, literaturaan bai antzerkian, bai musikan, bueno, ba, hausart jok, jok, jok, jokatu behar dugula, eta gure eredu propioak, ba, geurean egin, eta gero kanpora, etzera. Azkenean, e, literatura aldatuko duena da forma. Forma berria bilatzea, eta forma hausartak bilatzea. Nik uste dut libreago, ez? Literatura, Liberago, literatura zizketan e, gara eta... Egia zantzun New Yorkera joateko motibuetarik bat, horko e, ba, librutegi publikoak emandako beka hori da, eta hain eskuartean artean, lanean, zara nobela batekin. E, New Yorkek eraginik izango du nobela horretan? E, idazten duzun leku horrek badu eraginik gero egiten den zorkuntzan? Bai, badu eraginik... Eh... Ba, hemen jende berria zautzen dudalako, literatura beste ikuspegi bat dute eta beti daukasun elkarrizketetan, ba, ba, bueno, ba, beste eramateko ereduak planteatzen dituzte, ez? Hemen bueno, em, literaturaren ikuspegia ez da hain en ohikoa eh, ba, edo, ez? Hemen esaten utea adibidez, ba, bueno, ba, fikzio hutsak ez duela inolako zentsurik, ba, bueno, novela, novela eta ba, bueno, beraien sikloa bete dutela eta bueno, eta historia bat ongi kontatzearena, hori ba, da egiten duela zineak edo beto oraindik serieak, es? Eta hemen bilatzen dena da forma. Forma berriak E, novela apurtuak, hautsiak, non egilea bera barruan dagoen, edo ez dagoen, edo, edo, edo hau txaskotariko novelak, eta, eta formaldetik ba, bilaketa handia dago. Baita ere bilatzen dena da idazlea ba, zintzoa izatea, ez? Zintzoa izatea eta eta asmaziotik urruntzea edo posetik urruntzea, eta pixka bat ba, benetako gauzak egitea. Ba, horrekin agurtuko gara, e, mila-mila esker gaur gurekin egotearen, artearekin hasi gara, liburut egitati pasatu gara, artearretako museotik, New Yorkeko karriketara elaman gaituzu, eta ba, berriz Euskal Herria zatozenean, ba, agurtuko zaitugu eta bitartean ondo-ondo pasatu. Bai, bai, eskerrek asko. Eta hori, astuzaita zatea, e, Bilboko Museoan audio, audio gida hartzen duenak, Han, entzungo du nire hautsa Hori <laughs> izan da sorpresa bat, ez? Nire irakurri ditu ba, testuak Eta euskaldunek bakarrik izango dute aukera hori, ez? Malabait, e, egiliak e, irakurritako testuak entzuteko aukera Euskarari eman nahi izan diat hori, bueno, plus hori, ez? Beti bezala Ba, gozatuko dugu horrekin ere eta mila ezkerkirmen? Bale, berdin, patxi, feste bat arte. Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta hogeita zeikarrikaren kantoian. Negugorrian, gizombateik gauero, jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat. Agurtu dugu Kirmen Uribe Eta New Yorkera eraman gaitu Bertolt Bressen poema honek Kontatu diaten Nueva Yorken Mikel Laboak kantatuak Gaberako aterpe bezala Negu gorriaken leheneko kantua izan zen Eta haren Aterpe bila daudenen alde Jarriko dugu kantua hau. madrilela joan gara zabi bandini entzutera. Bilbotik New Yorkera egin dugu jauzi Kirmen Uriberekin arteaz, literaturaz, kulturaz egiteko. Eta orain, Radio Lisboako gau bateko soinuak entzugo itugu. Az da Radio Lisboa itoizek egin dako kantuaren moldaketa bat, eniaut, elorretak, kabestri ari boskotearekin indakoa planeten hau txakaizeak, zabaltzen horbean, oh! Itzalean logelan flexoaren ondoan, irrakia bihoz baten taupadak nastean, nastean zidean, Radviolizismo are ememijo daare azken mubetan. elorrietak arian izeneko proiektu aurkeztu du, Kaur Bertan aurkestu da Bilboko Arria gantzokian, eta datorren urriaren ogeita sortzian egingo du lehenengo kontzertua boskote batekin. Kabistri izeneko boskote bat, ari boskote bat, bi biolin, biola, txeloa eta kontrabazuarekin, eta seigarren haotza edo aria, ba, einaute elorrietaren izango da. Hainbat kantu grabatu ditu, sarean daude, eta bilra batingo du skal erriozotik orain nai eta da berri arte. Da orain entzuten dugun diskoa edo kantua Barcelona Gypsy Balkan Orkestra da eta izan ere kantu hau eta disko oso bat azkenean Europe Close the Border izeneko filmelako egindako soinu banda da e, Europa cierra la frontera de Europak muga kiten ditu soinu banda horralako Ezan, ezin antitugu, ez ditugu aztuko, gurera, etorri datozen, etorkin, ieslari, errafuziatu oie guztiak. Euskal Herria Harrera herri bat dela esaten dugu, baina oraindik kalean dezio dute bate baino gehiago kalean egotea. Eta horren kontra, gaur bertan ere, akampada Arenalean. Akampada Euskal Herriko Arenal askotan. Gure elkartasun bizikleta hartu eta bidean jarraituko dugu. Izan Bilbo, Madrid, New York, Lisboa, Iruña edo munduko edozein beste etxoko. Eta kantu honekin, berriz ere, bizikleta hartu eta bagoaz beste non baitera. Mila esker entzuten egon zareten guztioi, hau izan da bide gorritik. Kontra noa zuzen, okerraizdeak buruan Aspertuko aizlenago, lagun denekin guruan Nire asmoak ez omen, ez buru eta ezankal Zora garria ez alda, bide gorrian kometa meta, meta harta da noani izan arren turmaleta, bidre lausaur berdina, baino nahigo dut malda Zoragarria ezal da, bidegorrian azal da. Zalatu dala, arribatzea inora Baina ez duzertan etxiz Zurekin einen dutalkan Bide gorrian aztalka Zora garria ez aldan Trazatuetako bidean Goaite egiten dut guztiz Nora ezean aiz joaten Arauak aldera utziz Hortuak rian aztalka bide gorritik irten da Egun sentitian aztalka arraraztigian aztalka da. Eta, egun... eta azttalka pedalei emanez, etengabe gabe geldituari jarraituko dugu guk ere. Eta a horreratu datorren hastean biz zaioengoitugula, zein baino zein ikusgarri eta entzungarriagoak. Sorpresa gehiago eta informazio gehiago datorren astean gure zare sozialetan. Guru bateta bianga, zora garria ez